أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى على عنائه والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم المبعوث رحمه للعالمين ورضي الله تعالى عن الصحابه والتابعين ومن والاهم باحسان الى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين علمنا دينك وعلمنا كتابك وسنه حبيبك يا رب المستضعفين على بابك وقفنا مستجيرين فلا تردنا خائبين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 وما كان الله ليظلم الناس ولكن الناس كانوا انفسهم يظلمون صدق الله العظيم جمع ديتاجوباش بريسيتو بالبسمكار كوينجي منين اسباش ففوت هذا نهار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من صلى علي صلاة الواحدة صلى الله تعالى عليه بيع عشرة عن يريك صاني تسليم فرموه فاللهم صلي على محمد الله جل جلاله ذات رحمته يزبرين بيته كمثال دير ستكالومة ستكالومة دي من عند آياء وسفره ديت السجمع mramje deri ditën e ejtën i qini salavatët të cilët besimtari ja dërgonë Muhammed Mustafa sallam, me laikët i bajnë edhe i këthajnë prej ati deri të ejtën e ejtën i qini prej ditës ejtën mramje deri ditën e gjumonë mramje salavatët të përgameri jo nuk shkojnë në përmet dur të me laikëve pa shkojnë drejt për zbrejti këja është dhurata me ma dhe prej dhuratave që allahu gjëlle gjelalu besimtarit ja ka bët mundun Men al bxhil men thekirtu indehu welm ysolli alayka kobarat a iteli in in aim lel Muhammad a nuk i fot goja nuk i fot shpirti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Napokaloim temon ton sot ksa ditë xumë xumë Ramazani Allahu jalaluhu xumon namazin e xumës kabul inshallah muslimane ve anakan botos ka kan fal xumon ja fas bot zoti kabul ativet qi kan mer derin bramje me faljjumon edhe ati ba Allahu Jelle Jelaluhu kabudhi abani insha Allah biseda rrasnës sëllës dhëtës sëllë me nisët sët është në një ayet në Korani Kërim edhe të disë pjesë në hadisit Muhammed Mustafa sallallahu alai sëllëm të cilin e bani një dhe ayet prejë Allahu Jelle Jelaluhu do me të nash hadis kutsi ayetit të cilin eknum filhëm Allahu Jelle Jelaluhu tët wa ma kan Allahu li jazlima në nës Wallakin në nëse enfusëhëm jazlimun Allahu gjellë gjelaluhu njezë dhe zulum nuk ju ban A zulumin që e boj njerëzit rredh nga dora atyre Rredh nga dora atyre Zotë gjellë gjelaluhu njeve dhe dhe lazërit Ka i kemi musliman prej zulumit në mbrofti insha Allah Zulumit da në di pjesën pas islamit Muslimoni ban zulum edhe muslimonit i bohat zulum Në të rast kur muslimoni ban zulum dhirë Denimin e pritaj përshkak veprimit ati të shumtuar Kurse muslimonit kër i bohat zulum, fiturja është ati Inshallah, si të gjithë zulum, si të qitë bohën këtë bohët zulum Inshallah i takojmë ati ve shka nabohët zulum E nuk jemi nabohët zulum e nuk jemi napi ati ve shka zulum bohën Këtë hadis e banë në rivajet e transmiton e vudarën il-gifari Radiallahu ta'ala anhu قفان الله رسول الله عليه الصلاه والسلام روايه بري الله جل جلاله سذوت ان كان حديثك يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرم فجعلته بينكم محرما فلا تظلموا نفيال يا عبادي قد رايت اسئله باسم تار مسلماني اوكرانو se Zotë i Gjëllë Gjëllë u të kashtinë në njëjën e kësaj fjale. Nuk ka fjale matëmadhe, nuk ka fjale, nuk ka ndërë matëmadhe, prejane së Allah o Gjëllë Gjëllë u të drejtë e robit vetë, maj ma ndërë se a i kër i thotë, o, robit jemë. Dhe të thotë, me me këtë fjale jemi të jetë të knaqërë, se Zotë i Gjëllë Gjëllë u në kashtinë në njëjën e fjalesë, o, robit jemë. Ka pas një grue, ka كف ديك موت رحمه الله عليها كفاصي من رابعه العدويه كفولشم فيال شيتا شوم فيارت مويا ومني فيالي داتن كفاصون احبك حبين حبا للعباده وحبا لانك اهلا لذاك او ذاتيان بودو دي داشوري بودو دي داشوري ني او بودو ti te dashuria nte me pe meriton si z si kriju si em a nje po du wahubban li qolk ya ljalk taht qom qolk ya ibadi po fodu ne qetar dashuri qi ma ke bos mundun edhe une move mnu ne emnin erabeto tim kan tim po konsidera robja edhe që jetë zëtë e për të bajë ibadet për të duë edhe që mke bajë rabë edhe për më konsideranë rabë ibadë edhe për këtë për të duë dhe njëha dhe njëa ibadit inni jë harramtu të zulme ala nëfësi më dhejëtës unë allahu jelle zelalu ukaton zulumin e kam bajë rabë unë nuk bajë zulum wama rabë buka bëzallamin lë lë abid unë nuk i dëntoj rabë të mi nuk i bajë zuluma të ibe وما ظلمهم الله ايات قران كريم وما ظلمهم الله نفس نمير دتفر وما ظلمهم الله نفس نمير نفس رث رب ربك يو كان باظ ظالم و... ولكن الناس كانوا انفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ونوكيو كان باكور ظالم رب مين رب تيمات الظلم باي باي نيوني براي نير ما كان غريت ديشين edhe kada është me në kalzu në eve me në quri islamë, kada është me në qitë pak kripë për e kripës vetë në tru në eve muslimatë në përgjësi ka thonë, pofaj në le mosë Allah u rëbëve vetë nuk ju banë zullumë a nuk ashtë realitet Allah u gjëllë gjeralu u rëbëve vetë ju banë zullumë hajtë në urnë bismillah të shirim qëllë në zullumë, Allah u gjëllë gjeralu u rëbëve vetë që avë ka po me ligjet të sëllë t'i kalunë që në gjena të ligje me të cilët Allah në pas ka po zullu ka thonë që është eri ku është eri ka të faksahu e i dhije huma vjensit edhe vjensit pra një dorën e me të prej dorën apak zullu ma ati ishka vjelë prej mashkujve edhe ati ishka vjelë prej femnave me a prej dorën që zullu aha ashtë e vërtet ashtë realitet që Allah ka, ka thonë ka pru ligjë me apre dorën ati shka vedh mirë po aban nga me ull me të njërës me bisedhu po këto njërës kur ne i folin këto fjalë, ja ne i folin prej largë ja i folin të avonin edhe qohë në shkoj nuk rinë derin fund me po bisedh nuk kanë këriz këto nuk kanë, nuk kanë sistem nervor nuk kanë këriz me i qinë nuk kanë memory me i qindru bisedhës derin fund është realitet Allah u ka thonë vjeda cakës edhe vjeda cakës tra një dorën e gjafë Pra jë dorën, a dorë gjatë dhjetë me shka ataktu. Rënit të në fond të ju veshme dhe nëti shka pra. A ka dhe një delil t'i konë që t'ka dhe të riu t'i kushme vedhë? Jo, po mos vedhë i kitu t'i durë, kur kush nuk t'i pra. Kur kush, gjithë molë jemi t'i durë, a mështë, a i kam t'i durë, unë po, a di pëse i kam t'i durë, se shka vedhë. Di ptiki, di dur, nuk e vedh nës vedh kur kosh nuk ti pre këto shka kanë qef me vedh edhe mës mjë pre e dora këto janë njajnë në barash pesh vinë me ato shka shkojnë du qënë kanë qef me mor material, material përiftar shka ka nëvoj shtia me sbramin me konë me stjajapin parët du qanë gjie siqë jo si të mirës di shka di shka du shme lor si të mirës di shka di kundë Në kushtët nërmole Shkojmë blejmë treg në shka da duhet Ma isë mëra me janë jejmë të holot atë i herifit ndorë Se këmi morë diska E kur ta mirë është jo legjitim Kur ta mirë është jo me regull Kur ta mirë është të pas apetiteve tu Ati fiski qëf Atare duhet me ditë se duhet me lonë diska A Allah u dhe në zelaluhu në formën E denimit mbasë të cilit ka edukat edhe jetë Ka thonë me apra e dorën Ka thonë kura li kërim Walakum fil kësasi haja Islam Din Përdojnë me mid njerin Me mid njerin, me mid dhe Normal me mid njerin Atë njeri cili ka mid njeri Si pas islamit Ditën e gjumoha po një ditë prej ditës javës Duhet me qit në shesht e ura Para gjamiës Me spresh patën mirë Me alivës durë të dhijat për para Edhe me vesh me tesha pak më thola Me hunës gujza edhe me, me, me prek, me maje shpatë e nërkëbri pak ta nirojë organizmin, t'i lirojë damar edhe me igra me shpatë në qafë t'i flut, flutrojë e krija disa metre me pëshinja djerë shpatën për të shatë e ati selamu alikum e pëse kështu, kështu në islam kanë thonë, kanë thonë këto këto inafci të islamit ton kanë thonë, për kja asan zoloma për mirë ajo kjetra asan zoloma për një kastra vetë për një lubunis, për një për një darë, për një kurgjohetj, për një migra njëri të pushë me vra. Kjo nuk e falë, kjo shka është pra, kjo drejtësi, illa men ofi e lehu u mindë akhi, vetëm pala qëtër si ta falë, atëherët gjakë ku atë i a imbrojton. Po që nuk e falë, kështë dhudhë me dhe pru si pas shëriatit islam, edhe kjo nuk e zëllumë, e shka apra? Kjo nuk e zëllumë, shka apra? Allah në Korani, në Korani Kerim ka thonë, ولكم في الكثاف عيات يا اول الالباب نه hak marrën sipas rregullave sheriaut shteti ku ne mer ka jet o ju të sillet ken iman ka jet s'ka ta armenia vllahi jemi dashur njëri ka vëll pleynere njëri pleynere ka vëll hashalillah besgat muslimor lidorën me me na besgat muslimor lidorën me s'ndrupas uni ne hujt vetë ka vëll njëri edhe dir du të me qute të qeveria islame edhe gjikat si gjikata jetimet bon gjikata bonat në regull du të me aprejt dërën e gjas prej kosit dërën po aprejtë po ati aske dhembe hoxha i dhem povla dhe jam i dashur i dhem ati shka ja kemi shti dërën në kasve në pasunijës ati edhe ja kemi morë pasunijën shka i dhem ati i dhem kapuqi ati, kundra t'i dhomina, fajt i dhomina t'i, ati i dhem shpirti, për atësull a dhem më shumë, a dhona dhem më shumë, a shpirti i dhem më shumë. Shpirti i dhem më tepër, familjen ja kemi bloku kejt, e kemi bërë katastrofe, e kemi bërë, bo... në atës kameneve, kazanin e uçlinit, kazanin e zejtinit, menu me vlum, me vlum, me vlum, vlu, vlu, vlu, binishin granë, briskin e mprafet dhe machinën speciali për prerën e dorës aje bismillahirrahmanirrahim ne emlin e Allahu gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shalu zavenci e Allahu të ligjin e ti e qënë kënot ajo ajo fe shif pëj thomë nared ba kënot e dhët dhët me e put dorën kejt katuni prezent kejt katuni prezent me e po që shpja prejti njëri dorën Këjtë këtë unë prezent me po e pa qishë për e prefinat qëka e kamit një jeri në islam. Dutë vetë ka, këjtë dutë me dalë në shash më këshirë. Qëkje e pa djërë një jeri, qëkje e pa djërë popullit, qëkje e prezent e popullit në atë moment, qëka e ka e më në nësipat islamit. A thënë, walë e kum fil qësa si hayat, qëtu ka jetë, qëtu ka jetë tonë, vëvehet regulli. Në atë regulli jetës me uknosh të anena Se asu a, a joni për fese përso kaki Njanë ndorë dajë manë gjatë Kërës për e ndërë Këtë me njanë ndorë për i biti së punë Për di avë ka shkua amësu me shkrujtë me shkrujtë me shkrujtë me shkrujtë me shkrujtë me shkrujtë E ajë gjali e mi jo të dhëtë Baba, e pëse me ki me shkrujtën ki Pëse fëndër këtë dorë me këta me shkrujtëm Në dia sa e kure apatën ple dorë një lë të jamia, ka vërkë, i vem marr mendë dorës alkëtoin në aksion, ai duhet me pa dorë kameta përse. Kto tier tode? Kto tier ska e toin maskpiz që ju ka pra dorë. A jam mermenia ku lai ku mos me fu dorën? Jo. Ai është pran rrug me spatat i para popolit. Por kto tier to te gjenë në shkas. Përse ti e te gjenë asje, nët rregullit. Kur dno të rregulloi kullber postore shteti i Islam forcohet vati më. Ehe, shteti i Islam po forson ka pse peaq keni për të ai që nineri ska ka mit nineri, po forcohet shteti i Islam. Po po, shteti i Islam forcohet shumë ekonomikisht shum for. for? më shumë i fort, etj voti fort. Po politike më ke. Polit më pikën. Kë shkollë veten universitetin e Maqedonisë, Përshkopskën shkollë vete vetë nësa i kushtën mëjt rogat e polizve, sa i kushtojnë mëjt. 50.000 poliz, ka një një mark, kësa pare bëjtë. Ka një mark bëjtë, ka një mark, ka vëjtë bëjtë 500.000, ka një qinë bëjtë 5 milion, e ka një një mark, e pa tësa marka, për qëshu, për qëshu, për qëshu, për not, i përnë mëjtë, e pëse i përnë këta, për qështu, për qështu dhe mekë, kur të nëtë regullë i shlatë, njonit prapë se ka bit njerin shesh ja, për një spikin kejt mo se të ka shku dikush mo përferra me zonë garda i ti ibe se të ka njejt dikush mo duarin katër metrë mos të Allah se, ka dëndin, shtet islam ka dënjonin islami cili e ka arru ka pëgjikin e vet derën e sokakut e ka arru qel e ka arru e ka qel frima e ka lonë sumë i qel, ka i qeni e ka, ka me qel a i qetri po kalonë në punë dhe vetë, po shko në punë dhe vetë, i ka mehë sinit, të qaj ka përgjik i pak me kësi krien, me këshirë, me si ka në sheldë, me panu borë. A i zëtëria i shpijes më në herë, e re, ka në herë volën, në një për më në për pim të arasë, edhe drejti i ka në kërë, e që i gjenë në dritë sinit, këllë a i në hu, ja ka hekë sinin, a shkon gjithë, se pas shariatit islam, nuk shkon gjithë, e ka shlu sinin ku se ka venin ka pasvejt me espo mirë, so, mir, so kaki ka ka ka ka piziki ati njerit ka a, a, a në qëtërënon ka ka jetu shkutin që ka ke pun dhe nuk paguat sinin këti ki njeri nuk shkon në gjith që ka ta mërmenja njonit me indodhë qështun muslima në lëk edhe mës me pagujt a i qetri kurta shofës sinin ka piziki në qelë ka këshira thu është drejt është drejt e ma në rrugën e vetë E mand rregullat e vetë atërat që ti sin ti rrul rregull e islam, kja është rregulli të thënë njerzit po i tutën, për shkak se janë informu për islamin, prej mosprejëm të jo moslimanëve, ose janë informu për islamin, prej ulëmovës të islamin nuk e ka as të gjuh, thojë ndo punë shpjegoj islamin, ku ku ahllos ke dërjam islam ting ting yeri ti të skajan ke ting yeri sallat ti baj ahha Nuk nuk qart ai i qrali Karim me botin inshallah nuk ka habith i benemer me botin inshallah e yabanzite ka kanfut si jonon millet popullin ton ti tuti nervi veton mos ta dëshirojn shtetin islam mos ta mos ta dëshiroj mos ta simpatizoj ligjin e Allahu xhe laluhu e kur mos ta simpatizoj ligjin Allah, e Allahut ton e simpatizoj ligjin e marxit e simpatizoj ligjin e ngeilsit E simpatizojnë ligjën e Leninit, ligjën e Otinit, ligjën e Kastravecit Lëj, lëj, ligjë e simpatizojnë E të në atë ligjë e shkabojnë Atë ligjë të qera, shkabojnë të në Atë ligjë të qera Kish vëllë, filonit Kusë mëra kish vëllë, kusha isha kish vëllë Valla nuk ishte bashkë i vogëlë përpo që kish vëllë Po së a ishte imanë, së a ishte imanë Valla bolë imanë në ishte Po valla pak, po kimi qefë të adim, bre me emën e me emën, të adim, a ban me kallëzun gjamiqë, shqo, du të kallëzështi me emën e me emën. Gjanit Dëmikellis. Gjanit Dëmikellis a ullën karikën e zezën Italië, për vjedhje. <laughs> la haule, valla kote, illa billa. Shqiptarët kanë pritë para një ati vetëve, Gjanit Dëmikellis, shti unë arroba me kallëzun ku shkase, nëse kadri njëri shkase kanë një për këtarë, Ministri i punëve t'jashtë me t'Italijës Ishë Ministri i punëve t'jashtë me t'Italijës A i flokmohë dhe a i kryemohë dhe me qonë Shka nga i kemetve i tu që eshte në shqiptare E nga i shqiptarë të tonë se Ki brej, ki dhe t'boj e dishka brej E kini pas ta ka folë parlamentin e Italijës prom Ki dhe t'boj, pikti pritët dishka O ishtë asgan bura ma në jarë bë Këto tonë kur për e shofi në një njerit madhe di Dërë njëri të dërë një, një gjikë skallit, për përso kaki, dërë një të veqen, a, ishte bura, pa, pa, pa, pa, pa, ki dë të bojët i shka ki, kë? t'i këti i plitët një sen. Gjani të mikellit, taljane që aull në krupën, në, në bënë këne zezë në itali, po gjikohët për vjedhje. Haj dutë, haj, ministri në ministri i punëve t'jasme, shtetë italjane, o dhëllë dhe jepë, po t'ja... Apo me të mëvoj e kia, me të mëvoj, apo do të qështë një të manë për para. Fili, elefanti, elefanti, 5.000 kilë bur. bur. e burë, 5.000 kilë e burë, turini 1 metrë e gjimës, a i turi veç politikë di ma se ka qas turini në gataj, a i veç i qimet di me majtë me atë turi, a ma majtë smrami, majtë smrami, shka majtë smrami? Elefant, elefantë majtë smrami. Ah, uh, uh, Islami saktë, dini jo nuk ka këtë. Ka fona do ta zgjedhim me lafrin edhe në njerin, me dinë janë folka fjalë kur ju kanë nu bazat e shariatit. Edhe ndajani please if you dishkoni me wala kan ra'suhu ra's zabiq si ta qoje me rrugën e Allahut ligjim bi ju, edhe ne pas kokën sa një kokër kërizimi, mas e kini bërgj me shkua muslimat. Walau kane rrësuhu rrësë të zhabib, si ta ketë kokër kërizimi, kësë zëjtin ke si ta ketë kërien qatë dvogël, me rrugë me shariaqë si të ju prije me islam, va gjibë ju botë, obligim ju botë dëgjimi i pjallës ati. Ka verë. Kavirë Kulaja, pëse me apre e dorën Për shka me apre e dorën Apre e dorën, jahoh Por shka me i bë E burg Shka burgi In burga, gjerë rejë, ni muj, di muj, tre muj, katë muj, del Del dhe të me kur dali pi burgi Shka ban Qe një matë matë nejti në burgi Kur dali pi burgi, shka ban të dhe Janis me bismilajn e vetë Në stilin e ati që i banaj bismila Tekrar piko e kalon Tekrar piko e kalon Janis Tore apa e nbillin burg Tore shka ban kur dale Ata Janis kë e kalon Pse? Burgu i sotëm Burgi i bashko orë nuk ka shkoll A asdumej kur i kanu burgjën kone ti Në kjilafetën e atin me dine I ka mu shkoll Njerin se e ka nbill aj E ka nbill dobet me moral Kur ka dal prej burgu ka dal alim Ka dal djetar Ka dal njeri cili ka bëjt gjikatës A bëjt gjikatës në islam Se në shkolla gjeja ka zhëresh Kejt ulemat më të mlajt Të cilet e ka jetë të gu burgin Kur ta nëzerën pi burgi me nëzerë djetar Në kohat e tona Kështë jenë burgi, qështë del? Më funë në burgi, qështë del? Pi, pi burgi Deli kepëm Me të dohonin delikepëm me pedohoni delikepëm bubrekën që ja akallon sadak burgën që ja akallon sadak ka dalim kur ne i kanë shumtu ligjët e allau në gjelalu hun trunë memorijën tonë kur ne i kanë shumtu ja kemi nisë me i pëlqi ligjët e huja me bu burgin, shkolen, rrugën spitalin, qetërën, qetërën mënir jo që shetë një së avi për mënir a qera atëherë jemi pajtu me të zezën jemi pajtu me ato gjonashka nuk janë tonat Allahu jazzal jalaluhu wajalla sane kurkaqan ket hadis un ja kan bo vet vet zulum in haram kada as me fon kada ka pas por qelin a, a, a, a, a hadisi kusi salam me fualla zinjerit nuk i bajm zulum do thot i kemi fu regul nuk baj un zulum do fat doi doi un ve regul bon me tom se musliman vi vet regullin e Allahu jazzal jalaluhu bepunti A keni pa seri, a keni pa, a keni pa kësi ummeti, a keni pa kësi generata që më të ndërshëm me utut për ligjit Allahu jelle, jelle dhe orën përja preka qërë. Udhë dhe jam, sa kushton, sa kushton një njëri vjëdhësak me burgosë më burg ma strafi ati. Një kravet ma ispari, me gjithë një shtratë dhe një qarëshatë edhe një astik janë pare. Një polis me erujt janë pare. Tre obroka, tre gjela ditore, janë pare. Këto janë kejtë pare. Dhe vetë jetë janë kejtë pare këto. E kështu një islam, ja prejtë një dërën. Ja prejtë një dërën. Kukë behojnë, kërpovente që kjoja prejtë një dërën, qëtu kejtë e prishë. Dora si të prejtë, o, oh, është tanë regullë. Njëni i ka thonë një alimit, kanë kan shku kanë pëshu po me një ujdesha, jë ka kazablon, një djetar evropiane dhe një djetar islam janë takun pëshim bashk ka një itë dora po të i ka ki evropiani i madh ki floksariti i ditur shumë i civilizumi, i emancipumi i, i regulum që është në edukatës një vel që e lor dhe ka ja jo muslimat kujeni njerit i paskavel një milion mark i, i paskavel një milion mark dërën dhe bëk ju me apreja ka thonë po, duke me apreja dërën që ka mi bohë Jedun, be vodiat, ma e i ka thonë ki dhjetari jedun dhe elfej asë gjëdin vodjat më e belu ha kote atë fi rubaj i dinari e dhëndore e dhume me dimi altan e pas ka krasu me dimi altan dhërën e njëri ka pas lira dhëndore e dhume me dimi altan prejët për një qërek dinori për një qërek dinori prejët prejët për një qërek dinori e së mundë të tra shumë e shtrejt عفر جيج بريه وعلي من دارش المسلمان أظن عز الأمانة أغلاها وارخصها ظل الخيانة ففهم حكمة الباري أظن أماناتي يا الله جل جلاله أشمي مانسة ديمي ألتان وطي شج أي دور فلما خانت قطعت أي دور إتباك أسي دور الباسيوني هوي e ka lonë vlerën e vetë afi mo, i ka rakimet i meti, nuk ka mo dorë njëri, aja përlonë mo, nuk ka mo Dimjaltan, Dimjaltan i banë kur zmelë, Dimjaltan i banë kur përonë në rëmë e vetë, kur i fiton njërësët me durë të vetë, atë që atëherë i banë Dimjaltan, ti po folë mirë, ti e ki me venë, dora i banë Dimjaltan po, ama kur dve dhe nuk ka mo Dimjaltan. Nik mishë e mundafshët i banë tasë që në markë, Ama nuk i banë 500 marë, kur të ashti i mburën e u lëzgjeg me mo. A i banë vat e vatë e 500 marë? E kam bleu në nikmisë 500 marë ka, të bëndafshit klasës parë, e barë flakë, e kam veshë, e jam bët dasë, jam bët për që të etiket. Mirë po, ka e esmja pak të tësës, e kam shku të bëndës kapun pa ku kukasin nopë, e ku kukasin, që ati kam shku, jam rëshit, jam bët harapë. A i banë mo 500 marë? e të semo, po në të ibojë a 5.000 si mark. Mere shtine në ule gjek me në legjen, kur të i androj shka e rritu nën, mere katim tanë tesheve shka e kibli 5.000 si mark, kaputin shka e kibli 5.000 si altan, dimi altan pasira, e mirë një herësha la vitën në burët benzinit, edhe të nësit banë e lone, nëja të fedrunin jak, qëtë në pazar, lipi dimi dollar, lipi dimi altan, qëtë e të zëzata a pazari? Kjo dore e pasër, e njëriut, Në mallin e hujë në mallin nuk i bandjimi altan e burë Se e ke për longë moja ki nëzerë që i metin i kara vlera Aso i shka ti bere vlera ajo preja U du me spjegu një që tërgjohë qëtash Njone e ka sti i komën kësë duhet E ka sti i komën kësë duhet Shka ka bon? Koma, i banëvejt i mjasan, e i koma më banë, kilometrajën ju ka heset me dur, e i heset me kom, koma alama interesanta se dora për, dita, për disa punë. Ka shku ki dotha, një birë dikun me një vend, i ka e i që rapat me kiste në mërë, për kru në gjemi një vend dikun. Qe ju ka bërë rakë. E vajë heri, e i pizot i shpijet ka dalë pjër funi, e ka ka që në gjistë kamët e po shka me bështi kishkush me mu krujnë shpit huj që që të ju kanë dhe këti e ripit gili giti gili giti gili giti gili giti njëherë njëherë njëherë e raj të vërfule a një e ka qitë krirë sëk me sëmërami shka ka dal me sëmërami shka ka rejlë me sëmërami ka shku në shpital i kanë zonë qire për mos muhel mu organizmi njeri të mga ka shku për mos muhel mu organizmi njeri dheri nëllë edhe me marë fun me shka ka po duhet me prekomen, pinë kësë filhavë, benja në rëkozen, benja primë të u. Shafëm, përka shafëm, shtisë njënë më kjeripi, ka shkuk i karanë gjumë. A u prekoma? A shkaj? E pëse këndrek zajë kërë kërë kështë për full? Pëse prarje së komës për gangrenën kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë kërë k Këj këso nështë, pi gangrenës nështë, pi jarfnit nështë, pi se pi helmit nështë, pi, pi infektimit nështë. E kër të vedhë dhe une, o gjafëni, këto këtë nështë, kër të vedhë dhe une, veç atë harë më sëfënë. Këja është hala helem maj marë, këja hala është helem maj rezikshëmë. Muslimanët duhet në atë ditë me umëndu që liqin e Allah u gëllë gëllë haluhu ta këthejtë, se prej se ka arkidin, asë një dorë. K Kështë po përgjitë që prajë vlasër e ranë e kanë botës Sa pasuria aruit Kështora mu prajë A du i duhet i gjëmatin dërshëm Këjtë duqonën slupçan Jashta slupçanit As një derë nuk në duqan hishtë Këjtë perde lëjnë Mështë i bere dili molit Kërë të shkojnë drekë me fletë të shpia Vë që afronë perdën Jenon ja goshtë në qëtër Shkojnë me fletë të shpia pa, A i shkojnë me fletë të shko praj S'ka pragu të dush të perdjet. Ço mava mirë. Sa të jonë i ka i musibara Majo dinë, sa të jonë i kanë privat. Un po fam kështu. I kanë 10000 dushë. 10000 dushë bojn 10000 drina. Ka 5 pes mark, ka 20000 mark drina. Tas avni mark drina. Tas avni mark drina, drina bojn një spië e madhe sot me ja marrën i fukara. Ni një jiri ska ska me tep sul dretoar flen, 50000 mark ni vill ja mbarojnë apo në modhe e pikuj atë dri ja kinu në duqonit për shka ja kinu atë dri? pi muhe pi muhe edhe dri edhe një qëtër bravën ma posh pak edhe një qëtër bravën ma posh pak edhe me mundësi kure kati kush në duqan deran pi duqonit në shpi me imrena edhe një drumë ma edhe një drumë ma edhe një drumë ma pikuj këto njeri këto pun i ban për njeri Njeri këtë pun i ban për njënit qëka nështë i vetë. Në islam s'ka kësi pun. Kanë arte e bo bakre, i kanë zonë e bo bakre, ja e bo bakre, halife ka qenë, mas leke së për nga marit, arisat o salat, e dhe nja bo bakre. Deran e bejtul malit, a bejtul mar -a arabishti, nëzhojt, bankës muslimane, muslimanet, ku e kanë bankën, a fa në kishë e lonë që, kanë ka përci pi namazit jatsijës, kur për e shofit Ja më bakër, ja mire lëmuminin Dere e bejtë lëmali, që elë kishmet Kja qëtër kontekst, po podu me lirë me qëtër sen une Tha, e më bakër, po podet, a une e kam leon <laughs> Ato ka në kujtu kërëso e kuku Hacë një bura, që që elësin, të në ngon nga një Mirë me drinë një pitim dhe kilogramve Edhe shkoni në një një mirë dhe një losë në një masë Bane, kuj bane, peng bane <laughs> Jode, e kam leon une Vëshëshë kilo në derën e bankës muslimane Çel, apo skuqjon tambllena. Ja kam daktis musliman në mallin këtej. Derën na mafyasia sti e këtej e kam dorë. Ne vëtoar vi kam vënë. Nuk ka gjonta, tani të rri Çel, ska gogalë. Në thirënën e dalën sa kurjo. Ki sti. Nuk ka as rregull ti sti, ti rrysh le bankën Çel. Muslim Çel derën skuq të spija, ai mshele kalon, e gaxheca ka bale Çel, e mi thon Leçit. Ai vjen e kalon xhele gazeca ka bale. Kjo çeshi kalon as fazën ahilha ah, thumma tawakkal li dhe tonë shtatun Allah, o li dhe mirësti. Sti li dhe mirë, li dhe kerin mirë, li dhe kalin mirë, li dhe derën e shtëpisë mirë, li dhe kafën e dinarëve ku iki e mirë, se a, a, kolera e hajinis ka kaluar si për koçë, ka bó profesionalitet, ka bó profesionalitet janë bo durë shumë të apta për me e prejtë tashën e hujë edhe me gjithë këta barabar ka nuk kanë qefë me dhonë logarien para ta, nuk pranojnë me dhonë logarien, ja, dora mu prejtë ja, prejtë dora be shiri ka dhe gjëmonë, prejtë dora të param herë si dvedhesh për zditë si dvedhesh ka ma shmajt si pas i gjithë i stan për zditë si dvedhesh ka ma shmajt për se kësto, për se kësto e kër dilësh me herë për se kaki hazër hëra gj Din me luit Shopska hore në lunë Kër dillesh për së kaki Një dorë në këstan E gjasa Edhe kamashmajt në këstan Kër të hasër për së kaki Qef me të pa Simbol Kejt mojë e dinë Kështu Kër shetë si këta Kështu ka ka ndohë me këtar Pasë një njën e huje ka hongë Pasë një njën e huje ka hongë Ligjët a Allahu gjëlle gjëlelu hu Janë ligjët shejta Janë, janë ligjët hinore ato duhet me i pranu edhe me punu për të me i këthi me punu për të me i këthi kemini për një njëri së për e të e ki me emën kisht vëllë përën këth kemini nuk për e të e ki me emën kisht vëllë përën këth zotë e si a di me emën një qëta fe ki me emën ja kanë ruvenin e këshin denu fort fort e kanë denu kjo punë kanë duhet para 6-12 tanena para talë të njështë i tame e, e, e kanë denu shum Ja këshindru venin e punës Pjarë katarit e kanë bo sekretar Se në arkataraj po merë pare Pjarë katarit e kanë bo sekretar Organizata nuk paska e kno, që e në knoqëm Pse mu bo sekretar ki Paska thonë drejtori Unë e këti jahup i kryen Ju mu zë bani mërak Unë i jahup i kryen këti E paska që në rësi Punë tjasht me jo Diplomatike po Për të rekti mu morë Në të kohë në që në gjatë zëllar dhjithë honorar shka ka dal jashtë ta kofinit. Shumë dënimi ma. Dënimi rezikëshëm. Këtë dhe ka pas 10 dolar ditën, ka dal për jashtë ta 106 dolar ditën se shumë ka velë këtu ka botë damë. Shtja gje, ato bom njërë, ato maru koshishtët bleta sa ato maru. Allah i gjëllë gjëllë neve muslimanve në botë edhe kemi mundësi me ubo asisojt Ani se emi me një katun të vogël Ani se emi në katun Kemi më, më mundësia dhe bërdje Kemi me u bom njështri Ketë rasinave Edhe kejtë popojme në bot Qati pikuashe jonja e këti katuni Me ara e me male me kejt Pikuashe jonja kemi mundësia me dash Me u bom muslimant mir Me u bom simbol i kejtë popojme Se një katun dë një e ka emë një slupçan Jeto si pas islamit Qeveria islamet Zon dora fin ka ton ka çeveri Islamemrena, jo në atë kuptimin me ardërzhava me na filmujti menavat, e konsakretar. Kush janë nkreta? Kush janë i punët mbajtësve, kush janë i punët brendshme? Jo këto në ket kontekst. Po çdojë, çdo njoni prej nene kur ta konsiderojë vetën, edhe e huja absolut mos të interesoje shteti i Islam aż vun ka ton. Shteti i Islam bash vun ka ton. Ajo shkahe jonia, un e gjojë ve jam tek naçur. Ajo shkahe jotja ti tjeshen ta i, i, i knoqën edhe ashe jotja më nuk rezikohet prej kur gjojt Rasulullah ka thonë më në hadis ku shë a musliman kër e kanë vetën ku shë a musliman e dhënë el muslimu men selim el muslimune min lisanihi vajedi musliman ashe ajshka njerëzit janë të mbrojtën prej guhës edhe dorës ati me gu nuk të lagoj kur me dorë pasunin sa prej kikur që thare jam musliman që këta shë mosin dershën A duhet në hënez shtetë me pru me polici e me punët brejshme me parlament a mujë të moralizu që shtu privat Po a kejtë punët nuk dojnë Allah, Allah dërgjavan me maruni e të në menu u kolla policin menu askerin e menu kasarnën e menu gjikatën sopreme e menu okrëshnisudin e të në hënez më la e kupi mësja vedhe më la asarit pasonin ja. Kusha musliman El muslimu, men tëli me el muslimune min lisa një vajadit musliman asha ishka qërt janë të bërojtën prej gjuës e dhe dorës ati të më me gjuës e plago kërkan më sërën lo më sërën sëkat më sëfëll fjall, fjall ortake më sëfëll fjall kunate se ti je burë ti je moshkëll ti je musliman është ka kja që kjo kunate dhe ortake shka kja kjo kunata të hëllun sëpër të shpia pite ajo që të rakunot më atoni ngrë e koret bashkë një bojnë ama nuk shkojnë mirë nuk shkojnë mirë se një një apicillës par një një apicillës bid es, nuk kemi pili cilës kemi dalib të e maru koren ku shika një dë një herë ku i kararati se sa urt edhe sa ka dal folin ama memoja fjallën se sa interesant atë qetërën e shponë te për te në zemër e ma tonë zemër se eshi gjeta i delë mjera to mjera to, a ka dalë kështu nukëbohet po të ere heq kome e ditë që ka e dhëtë me kone mira për që të janisir e ditë që kja e lafi parë me kone mira ti me mujtë me ardhe me ni që atë lafin masë kësaj me kone ti e mira se sa nderin e asaj shponë te për te më vejt modet ortakja kuku kuku ortakja kuku për një punë të vogël dit kja beti dit kja beti bresh një gjashtët e njështë janë isë më një herë mëra e burat kër bojnë moabete në sobë kër e shitojnë një një qetërin me lapë e kër i morin gjilpanat e dohonit me veti kër qkojnë me nejt qetëri e merë gjilpanën e sa morit me veti kër qkojnë me nejt e pinë qëshën qëshë sobës të ne kërë Anë a gjilpona me gjithë pej ka për të e gjema tonë Me gjithë pej i delat i qetërit për te e, Si kunata, si, si, si, si, si gra me konë Burat që shrinë nëso Burat qëfar bisej në bojnë Qëfar bisej në bojnë ku menë Burat sojnë Allah i gjëlle gjëlelu Në ka porosit këtë punë me bënë kjo Sa so dhe ka vaktin Burat i sojnë janë i qetërit nëso Ti e Allahu gjëlle gjëlelu Ti për këtë din këpunu ma shumë Ti je për ia të pilit Allahu ma jafer. Ti më jesh ti bëjën ta zhvillojone. Ti ti ti zhvilloj besedhë, ah ma lavdoym. Un nuk pata nafaka që të baj 100 metra me asfalt me paratë mia. Këta ti e bone, por që popull, un nuk pata mundësi chim për një lum mbi një lum ta baj një rrugë. Këta ti e ta dha Zoti edhe këta nafaka po te. Ti je me kët punë para Mute Allahu xhalla xalalu. Urna bi sada bur që si pëseta pojnë burët në konat burët nuk shponë me shpata nuk shponë me gjilpona kejt këto kanë përgjithsi nesër kejt këto kanë kejt kësa isojnë zulum nesër kejt këto plagesa kanë përgjith nesër ka fanë njoni prej poetave të mdhaj ka fanë njoni prej poetave të mdhaj ka fanë gjerahatu s-sinani le halë ti amu wa ma jelë te imu ma gjerahallisenu ka fanë kur po mplegon sinoni me sakitë po më më shonë me drumë kep po i në e ilash një avë, djë avë po shtë nëshë ka më në një drumë për sinoni me ilashët e shpijat e shpitali po e dhjune po ka bërcen kur po më plegon ka vanë sinoni me gu kur po më plegon sinoni me gu po jetë aje plega për gjithë monë më, mo kur mos po heke e sa po jetë largë pra sa po vazhdojnë të anena një plegë i ka kalzu gjemë me vetë për një familje se këto baba i plak i këtive e ka pas një babë plak baba i plak i këti fisit e ka pas një babë plak shumë ka qenë i postra ati i plak i fisit ton me një ras qështë qështë qështë nësobi kisë paspon a këllë një du kanë të thonë baba i plak i këti e ka pas një babë plak E eh, yakis paskel kam on nare yugis pasna vitut on me cape kisna sno sa qe ni do nare kis muabeti Xaqti muabeti as ti paskel as nos ami tis a flaga fi alaf flaga fi alaf generat mas generate e poko ke asqor babaklar e bulhebi e ka fa rasulullah ta alayhi salatu was salam shu shu me fi al e bu jeheli e ka plagui islam min meqet fi al firauni moses I kafon Musa alayhi selam i çësto, i Nemrudi i kafon Ibrahim alayhi selam i çësto. Kto t'i ja Ibrahimit dashi gallin kra i kora, aty as i gallin kria kora, janë haru moti. Musa alayhi selam ka çënë smut, haru moti. Ona shka shka i kafon Farauni Musës nuk po harot. Shka i kafon Nemrudi Ibrahimit nuk po harot. Shka i kafon Karuni Musës nuk po harot. Kush po harot? Ajo shka del prej goje, për atë shkak Rasulullah s.a.s. Masi ja ka spjegu muadhit njëzdisat gjëtira të mëloja islamike për hiren e ati në gjennetën dhe mësë mehin në gjennem majsë mrabi kër ja ka përfundu kejd të gjona ka dhonë ja muad po du me spjegu për gjodh për këmishën po du me spjegu për atë është ka irun këtë gjona fa qatë bëja Rasulullah fa kufpa alejke hadha ja ka nëzit Rasulullah i guznat me dorë sa kufpa alejke hadha mbroj e guen mbroj e guen mësë fol pavak mbroj e guen saja Rasul Allah ewa nëchnu mua akadhune bimana të kelle mu bihë sa edhe për të fola edhe për të fol ka administrat shka shkruna ta së keletke umuke ja mua me të dojnë apatija arabë qështu të ishtë në fondë durimit me të dojnë apatija ja mua po njerëzit apse e kajnë hunë në modhe hunë në vogëlhinë za më gjëhënemi ta Tha ja Tha njerëzit nuk hinë si pas hunës në gjëhënëm Po hinë si pas gjuhës në gjëhënëm Illa hasa i duelsinëtihim Shka ju ka korë guha Me qatë pa guhun në nësër Allahu gjallë në gjelaluhu në bohë Prej ative që me mundësi Sa ma teper Ti takojnë grupëve që guhun e vetë Pasunojnë prej gabimeve Edh najten në të njajten kohë Në të njajten kohë angazhojnë për kësimin e regulorës islame në jetër e vetë mos asaj të madhës për gjithë shka vazhdojnë edhe një njëri prinë sëndonë me ne me ligjënë Allahu gjëllë gjëlelu barëm atë shka është privat edhe ashe mundun me u realizu në durët e tona barëm atë të realizojnë se për mësmehi me hajva nërt huj shtep nuk duhet për mësmehi me dërnë pasunin e huj shtetë nuk duhet, për mës me plagu me gjurë lëvë, qeveri nuk duhet, për mës me shanjë njën i qetërin, shtetë nuk ka nevoj me pas, këta shtetis e krim, po shtetit përskash, shtetit ashtë për do punë qera, a i vlavijem, e nën katastarin në bitokën, a e nën ushtrien e rrën kofinin, plejan mikot, a e nën policien për mirmbajtjen e renit në rrug, për mës me boga vi me trasha, ama unë si du sht për mësë me bajt drogë do përdojnë do përdojnë shka u bëma bon rapura me këtë drogën ej po kejt u fliç kejt mu bëma bon arat a i njoni po do më nëherë mu arsi e tu he he pinë qësë zoldës e ka qitë shpinën mas të qapë e qapën mas të shpinë he he he pa dëržavan se kije se kije shtetit pa takis shtetit qik qik qik qi shvarë lafi unë e kam zëržavë tis vaske shtet apo E unë akamshtet, jo, e pësës me bëjë pra Qekash, asë për në te e ka të qekash Edhe që i këtë spudime zvilua U në Shqipënia akashtet Akashtet, a ka drogë, sa të dush Në Turqia akashtet Drogë sa të dush, në Egypt akashtet Po në Egypt të burra ja kanë zonë njënit Nja nije në mbregunet Por sajidit Gjashmëllët mi kile drogë Në formën e longët në burë Hajde së si Kto e kanë shtetin 16 ton lëng drogën bore me anije në drektorë. Se këto kanë shtet. Miran as ka shteta, drogsa dush, në Malezi as ka shteta, drogsa dush. Ajo Kolombia po është ku është? As ka shteta. A Jamajika të mfalni, as ka shteta. Ella to kanë shtet, drogsa dush. Po lebra vllata prallam opër izat Zotit. Harrai bre muato arfiet timë te kaltë vllavi jam i dashur se Shtetë s'ka Shtetë i nuk ka O, njoni me hinarë hi në huj Me mlelë speta verës Speta njoni me mlelë verës në artë huj Me qitë në bazar me shitë Ishte faktis e shtetë s'ka Me pas pas shtetë Së në kish hiki Do me thonë Kjo do me thonë Shtetë i du të me pas qatë shumë poliq Për si që në arka një a menu E ku ka në du një kështë do U kanë zdo një kështu, sara i kanë slobqara litë, 400 shpi, ka vëtara, 4.000 arra bojnë. Eh, poli, 4.000 politë minumës me hinë, janë i me vedë, nërën e hujë sbetëa. E sa banori ka slobqari 3500, 500 arra pa politë. A pa pra dikush dikush dikush? Oh, vladhe jenë për këtë punë polisë nuk duhet, për këtë punë duhet dinë, për këtë punë duhet islemë, për këtë punë duhet emanetë. Porq es pun duot morall, porq es pun duot takwa. Skas skas tet, skabe pas pas dërjav nuk u bake droga, nuk bolg të pun. Çe unë në zanisin e hersë skas tet, edhe ora të futna bonazhën për dimakor, kemas pas skas tet pro. Skam duot ai stet mor. Ai stet sa të modash. Ai stet nuk e duonë ska. Henë priti pi ati të mnale, më le mos më bë. Harami mos më bë. Mos më bë unë zullum. Ai stet sm duot muën duhet shteti qëtër, aje cili ligjën e Allahu gjelle gjelaluhu në bimeje e qënë, kur të gabojnë për ato ligje, që ka së një realizonë realizon kërkush dhe shtetit. Allahu gjelle gjelaluhu në e boft mundën, zdo drishk i hujë që ka hinë neve, pikëti në shahë Allah për hejrë, sajtit dhe gjumohë e postë. Zdo qëlqë, zdo gjami pasër, zdo diamant, i cili ligjën e islamit, vetëm e zbukuron edhe e banë madë Allahu Jelle Jelaluhu nëjë bëhë mundën më ufud në ravët e thona e kukëtëvshmi në njëherë e për gjithë mund se lijë i Allahu Jelle Jelaluhu ajë duod nëjëve me nëvëdheq kejtë lijët qëra jashtë të lijëve të Allahu Jelle Jelaluhu për nëjëve nukë janë konsiderushum Allahumë afazënë në bëhët namazënë nëjë muazënë këbun ditë në ramazënët insha Allah e pranënë në zotë i qëra qëka